قام نا څخه په خبر او باندې شوې قضایا د نړۍ په خبر او استحلال د معصیت او سره ګناح حلال ګړي بیا وړګو نه او کاکاټه ګناح خو سره حلال ګړي نو دا څه په دې کار چې ثابت شي کېدل لري معصیت بدلی لختي سره کله ثابت شي کېدل لري معصیت بدلی لختي بیا څوک نه مانی اته خبره وقدرې ما ذالک مما سبقدا مخکې پیرا شوی را او استحانت اوس تهانبه حافظ کو فرنده کو فرت پرګړې استهزاب شریعت پورې کو فرده داقدر ټول امارات ته تکذیب دي وعلى هغې اصول پر اصول باندې موږ تفریقات ذکر شړي پتاو کې یو سریه اعتقاد ته حرام او کجلا حلال نه دا شی به خالی یا به شی حرام دی یا نه یا به حرام لغیر هی که هغه شی چرته حرام دی یا نه که زنا دی یا حلال دی نو ده بدلیل قدیس سره حرمت ثابت تی دوی حلال دا کفر دی او که غشی حرام لی غیریو لکه خضی سره واتی فی حالت الہیند دکوروالا سر واتی فی حالت الہیند دیکی حرمت خو حرمت لی غیریوی وی بدلیل قدیس را سوکا کافر کی گی نا او یا مثلا یا مثلا اغشی دا غیر حرمت بدلیل قدیس را ری ثابت بلکه بدلیل زونی سره ثابت تی نبیان سره بې کا تیرګیږي نه خدای مرای اداره کینه عاشق حرمت کوي نه وي او ته حرمت له غیري هويې وکړه چې ثابت شي دغه حرمت په دلیل قطعي سره نو با دا بیا سره کافر دياله ايني هوي له غیري تقسیم ورکی نشته باز هم باز هم لیانو فرق نه کوي د حرمت له ايني هوي له شریک یف قال د سیبل منی الله حرامه دا چې حلال حرامو ګڼل یا حرام حلال <سؤال> او معلوم شي په دین د نبی کریم صلی الله علیه وسلم کې دغې تحریم لکه نکانه محارم سره شربې خمر اكل د ميتاته دا خندير من غير ضروره انفقات رنده کاثر ده فالا هذي الاشياء دا اشياء بغیر دا فاو وقو فعل هذي الاشياء دا کارونه وکه بغیر د استحلال نو کاثر نه رقصت نه چا ج حلال غان شربې تر کوری چی دې استرای چې سکه ندار کو فاربی یو از شربې نبیز دي هغه خیر دی او ک حد سکر تر رسیدلې او اس کې ہوتے ہوئے پھر, پھر بھی کسی نے اس کو حلال سمجھا تو وہ شخص کافر ہے واما قالا کہ و اما لو قال کسیدا وح حرام و تجدا حلال دې تربیت دې خلیدا پر جذمارا چې کم سامان خرځے کې دا یا په حکم د جا نو دا کا تر نه وي او که سیته مناو ک چي کاش کې ارمانداره چې خمر حرام نه وي ارمان دې کې در اوجې نه در رمضان د اوجې نه فرض نه وي زګدا خودمر گراني دي نو دا صلی کافر تر نه وي په خلاف دا غچې دې تمناو کړه چې ارمان داره چې زینا حرام نه وي نو موږ عمر کولای شي ارمان داره چې قاتل طرف عام نه موږ بد کړی کوله بغیر حق مدا کافر دی دا وایي زه کله رمضان ووځي د ټول خلکو په امامین کې اتفاقی نه دي خود زنا حرمت او د قتل نفس حرمت ټول آدانو کې مساواتي او برابر دي د دې باوجود دا خبره کوي چې څه نه نو مطلب دا چې د الله تعالی په حکمت قطبانه یاته دې کې څه حکمت لري چې الله تعالی دا حرام کړل الله حرام کړل یا خپل نفس حرام کړل دې کې څه حکمت نشته نو د الله تجلج جل جلو په پهل باندې ویل تیراز د تنقید ته بیا څر سره کارته د حرمت دې چې نو ثابت ته پټول را دیاله کې دواجنا موافقه تل الحکمه او تاج اراده او پرد خروج د حکمت نشته کې څه حکمت نشته نو د دې مطلب دارې چې د دا اراده او کج الله حکم کړل کې حکمت نشته او دا جهل له من هو د امام سرخسی پر کتاب الحیث کی دا خبر لکلنا کہ او صدیح حلال او گانا لوتی دا مرئی حائزین او دا کافر دے اپنا وادرو کی دیمائی محمد رای مولانا دا روایت پر چی کافر نرے دا خبر ده و استحلال دلواتت بی امراجی کی صدیح کافر کی گینا مولانا دخپلی قروع لسرا او وات کولا هغه طرف کی جا اللہ ممنوع کر لے دے حوالی اختلاف نو دایسر لیوا تا یو د سروس مصاله دا هغه خو بالکل حرام دا بلکل ممنوع دا په ټول او مممو کې سبق کو بیا ناحيه من العالمین ايکه خوشک نشته یو د پورو سره دا زنانه نه سره خپل پورو سره نو دی کې او نمای کې رابو ټیکتا چې په دی کې موږ څه شته لکه هغه اخبار احد نو د دیو احناف وايي چې من قياس سره ثابت او موږ په اساس سره ثابت او دکتا چاک باری احادشتی خوششی ری زوننی دی نو د دیر واجه نمانگی پچاس سر صحابی تاو خورماتا اغمان فا احادیث سر صحابی تاو منگای پا گیاس سر صحابی واما اوچا چی توصیب دا اللہ تلاو کبی بلای اقومو لکا اللہ تاچا ظالمو و جاہل و کازیب و عزو اللہ یا توکی اوپلیویشن دا اسماو دا اللہ یا پیو امر دا عوامر دا اللہ تلا یا انکار کو دعوا دواید الله دے کافر دے داراں گیو سئے تمان ناو کی چارمان دے و پیغمبرم او پیغمبرم نو غیر اگلے او متب استخفاف یادتو در دا قران گیو سڑیو خان دلعلا ور وجہ رضا بدرقے درعذاب دے واید واجب خبر ا دیتا گورہ وہ ایک چرتا جو سڑے پوچھت دے نہ اس تے منبر بانی یا گٹا بانی نہ اس تے او, او مسرب او خلق او پیرا نہ بایدونه دیگه خواه مفتی شده ده مساره سنگه شده، ده سنگه شده، گپ او خان دی، بیا تقه تقه خان دی، ایو بل با بلختونو بانه ویلی، ایو بل بسرطونو بانه ویلی، او دستی اولی راولی خان دیوی ده طول کافران دی اگر زخونم ام دا کتاب والاوی، تو مات سنگه برو دیوی که ده طول سری کافران، خدا علا، چه استخفافن، سخریهتن استهزاءن دین پورتو کی خی. او دین پوره مسخری کوي نو بیا داشی دی دا سول بیاسی کی ګرځر کی البته یو سید بدونې خبر او کړه یو سید جا خبر او کړه اتاو خوند دل رضا به نه پتاو خوند لغت طریقې ساجي بها و ا سوا نو بیا خیر به بی سو کافر کیږي نه خا لګا سره چې پلاره باندې روان او جوار ما شیو او کلو که دا غرای چه هوا رای چه بالخصوص نمان پاس برونو که نوالتا که خودشون که دا اغای کمی پاٹی عرف کمی خواه رم کم زوری هوا چه رای چه مات کی او زورد رانی غرد غرد نو اغای چه ده شو کاتا یا اللہ ویدیس ما شمانم دا ټول مات گویدی نو مطلب دا داره چه دیو سویو خاندل خبره خورا پرنا خود صغراج رازی پی نده خدا اگر سدیا و اسلوبا و گندار خیرے التباریو خدا و گیتما گورا پتہ خدا کلا خفکیگا مکنا مزہ کا ما خبر تشیرا خوب دین کی روا خبر رسنا روا ناجاش کار خون دے چلے اگیره مکھ نہ ہوئی ویدا خلق دے پیغمبرانو سرکونی میچے یلا ویدا خلق دے پیغمبرانو سردا کنا زان میچے اوی مطلب دارے چی دے دا پیغمبرانو کوئی زال انساپو مکھنا وی خدا اینی شی خبره سیو خدا انداده لک توغي نامه زو نو که سره په دې خبره پوری خوان دي لږه مقصد در نه چیده د پر راضی شو مطلب دا دی چې هغه اسلوب ډیر زیات عربي اسلوب اختیار کیګنه څنګه د عربه بودبانډانو والله په خپل واجب تا الا عرب اشد کوفر و نفاق واجتا بس واجب درایصه لایقم درایره منه او څه تفا ندیش خبرو کور سره یو خاندي نو دې مطلب داندې چې دغه ښاله شهره دغه ما داوداره چې هغه اسلوب استاجيبي بیار وښا واکدام درنګ خلکو خاندک علاوه جز رضا او کی من پات چې تکلم بالکفر قودا کرانګي او شیناست په یو مکان چت باندې چا پیره د خلکو ته پوښتنه نه کول نه مسائلو خاندلې وې دلمونه بل وساده بل بل بل ختمو شتل داتول کافرانه نه دغه امر او چې کفر بالله او کا یا اعظم کاله چ عمر بکای قابل ته بکوفه دا قران کې کسړي فتوا ورکای او خځه ته په کوفه د واجب تبین من زوجه آنا چې دا را خاور نه جدا شي خځه خاور ته یو بل نه تنوي سره خځه ته او تکه سره ځای صحیح دی او تکا پر شي نو جدا بشي نو دا قران کې چې عمر کړي هغه هم کاپریږي چې چا چوکا خوده کارته وقضاندار ګل او قال عند شرب الخمر ابي بسم الله الرحمن الرحيم zina يقول بسم الله الرحمن الرحيم نحمد و رسول الكريم دا د کده ګلاب دا خو چې ته اور برکتي کلام وایې او برکتي زې کې شرکت کینوال د الله د انومن خلق آغاز شروع کړي د چې تم را توهین امشې په کې د کلمہ بسم الله ویلا دا ویلونه دا اورې چې ټوکی کوي دا نه یو صحیح ورک غیر د کېبل نه هغه د طهارت نه او قسن ريره و سپره دا انده کا سر دي when wafa qadalik al qibla و... <خصان> وا ښا 웬 موافقه ځلک القبله اگرکه موافق سمطلب... اگر و, اگر خود خود و دا قبله اته سم مطلب یو صلیله اگر په قبله لمستو اگر که اتفاقا قبله تم شو خود په خپل فکر کې جاته kaw غیره قبله دا قرنګ یو شهید لر د کلمې نه کوفر او که استفاپان لا اعتقادا استفاپ کې عقیدې دانه اله غیر ځلک منل فروو نو امید دې رحمت الله تعالی نام کوفر دی ځکه نه امید کېږي چې دا در احمد تعالی هغه مرقوم او امن من الله تعالی کفر جو سره وځي بالکل د ایمان کې نه الله تعالی نه دا امن او دا خوف به سري لکه دا یو طائر او مارغه ده په ردو وځاري په دې باندې علوت کوي نو کدا امن پچینه وي بالکل خوف کی دایو مفلوجو کینه دا بلی مفلوجو بل نو به حیران نشکول په دې باندې سوال لی. ما دا غوا په دې باندې سوال لی. سوال دا رته چې دوی امن او خوف من الا من كل وجود يا امن من كل وجود ناس وفر د نو بیا خو متزل کاثر تکاثر وای زګاری و چې کم سری ابتناب کړي د کبایرونو نه ما مضمون د عذاب د الله او کم سری چې کبایر کړي دغه پریزمانه خوف تر خوف ته امن امن نشته نو بیا خو هغه کاثر ویل فکر دی حالان کې ايته خلک څنګه وای کافر اهل قبله او ته خو جا نری ویلی او دا اهل قبله دي سری اهل قبله وی جدید جوابری اول جابدار چې باز خلق معتزله او تکافیر ویری دي زکات allele قبله خلقو توای چې د ضرورتو ر دین نه انکار نکي او د دی ډیر د ضرورتو ر دین نه انکار کول د ملکی شیری کافر زما رايده راځي ندی نه کینه تکافیر تو نه وای نبي جوابداره چې دي کوي چې کیا کبایر وکړه هغه په خاص کړي هغه په چا کړي نو دی وی کړي چې توبه واسي کنه توبه خو دی مې نه کړه نو امید ورته وبښ نه کنا یا مثلا یو سره بالکل پڅ کړي وا امن کړي یعنی کبایر یې نه کوي ممکن نه راځي چې څه کوي کنا کبایر نو شي نو دیم به منکل لجو په امن کې جواب څنګه اپ باندې کوانځه بیا موه توجہ له سړې په کار دی مولانا اواله زکه د موه توجہ له سړې غاړې نه یا وځند ګناہوںونه بچ یا باندې بچ کړي کې او که نو بچړه نه دوی وینا که ک بچړه او مې پامان کنده کې دې شنور ګناونه اوکي او چې ځان یې بچ بچړه نو کې دې شتوبه او باسي کې دې چې څو باسي وينو فینقلاق سو کوي چې جزم په دې خبره چې عاصيبه بغور کې نثيخو یاصيبه بغور کې نو دې غناميله شو د الله نه ادي وي موتی په جنت کې نو دا خو امن من الله سو نو بیا لازمي دي چې متذليدي کافر شي موتی ارک انا اوازه کوموتيو او کاږي زکه یا به په امن کې او به زه سئ آیاړه قواعد اهل سنت والجماعت نه دا خبر را شدې تکفير نه کوي او کله قبلونه قلنا موږ ها ځلې سات دان دې نوم دې او نام نه امن نه وره تکفير له سنه زکه تکفير نه مان نه دې نوم امید نه لکه الله تعالی توفيق او توبيه ور کې امن صالح ور کې اپا تکفير ده تاسو کې دې دې کې الله یې او دغه حساب د معاشر کی و دې هدا فضیلت سره دایر شجوابدار کی ویل شي چې معتزلی چې کله ارتقاب د کبيري وکي نو متحدی چې کله ارتقاب د چا وکي نو لا لازمیږي ايه سيره کافی وي آ... څکا تران چې ديري سو ګرځي زکه دینا امید شد الله د رحمتنا او د وړ اعتقاد د معتزلی نه چې د مومن نده د وړ اعتقاد د نه چې د سنه د مؤمن وذلک جوابدار نما نما کې قادت استحقاق ده د کافر ده وو دا مستلزم کېږي نو میدا یې لره ټاکته ده اوس نو امید لري کبايري کړی دي او ډېره ممکنه ده چې ده صوبا شي او اعتقاد د عدم ایمان دا نه منم چې د کفر ده ځکه ایمان څه ته وایي تسدید اقرار او اعمال بناء علا په دې کې انتفاع د اعمال نو واجبې کفر ایمان د دې پنسبانه امره ده وړي اعتقاد ده دې چې دا, دا مؤمن نه ده نو دیوی ٹھیک تا چه مؤمن نه ده او ضرورین دا چاین دل معتزلی دیدہ عکس شي کافر زکہ ایمان دیته وکی تصدیق اقرا عمل دکہ عمل او نہ کچ عمل او نہ کر ضرورین دا کی دا کافر تو خو خونه نه او ضرورین دا کی دری شي شي کافر ٹھیک شو کنا ضرورین دا کی دې څومشي جمع به موند قال دری کی دد اعتراض یوه طرفه ما وې نه کافریږي یو کست اعلی او زم در علماء کافرینګه اپوک چې سو قائلې د خلقونو او د استهاری د رویا تر سبو شیخین یاده لعنت تدي وانصالوا وهما وانصالوا ذلکم مستل دی وی عجيبه براله یا ال سنت یو طرف ته وایي چې اله قبلہ او تبع کافر نه او بل طرف ته تا تاسو وایي چې سوق خلق سوق چې خلق القران قائل یا شي شیره کافر او چې څوک د الله رويت محال ګني هغه سره کافر او سب کو شيخین کې هغه سره کافر یو طرف ته وایي جهل القبلات او بل طرف تضبیق قسم خلق او ترتوا ایجاد کړي نو د دې نه به جواب او که حاصل د جوابدار چم کم خلق کا چې سب کو شيخین کې او کم خلق کا چې الله رويت محغني او کم خلق کې د قائل به د خلق القرآن نو دا څه قسم خلق دا اهله قبله نه دي د سې نه دي د تواز خلق اهله قبله دا اهله قبله نه دي نو ریدوار کلامانو په مابین کې تناقضه مشري تصديق د کاه نه دا یو مسره اسو کې وي د پهل کې غيبانه په پیغام او داری او داری او داری سو کې وي د په پیغام کاثر د سو کې چمنیا غم کاثر سوګ نه ندی تویلې کې دا کاه د حدیث شریف کې څوک د کائنات طرحه تصدیق او کبه نقل نو د کفرو کې به مع الله تعالی علی محمد یوې خبرې تاخد او رسول ته ووري دا تاسو علم تقهه حدا یو خبره بیا د سات دا تاسو ګيران نه دي تاسو ګران د کی الا ماشاء الله دا دروغ جن دی دا ټول شیری دروغ دروغ وې دروغ وی دروغ دی له زنانه راشي او دی اصل چلول دی اغه زنانه ته وګوري چې دا را عربو را غیر عربو را کاغه دا عربو زنانه وته وې ستاسو ته چې کینه ته تلې وې نو د دې وا جناتمانه د پیرانو سوره شيره پیريال څه ته وې سوره څه ته وې دا درو وای دا درو زنانه په څه مور کوله دي کوي تعالی رات کوي او بازي وهمي مسائل دا کار ته رجوع کوي او یي ټیکتا دا ویژه نو مسلې یي کوم که الله سره ټول په کلماتو کې هم په بدو کې هم او دا چې سموږنا چې من کلي وجود غیر احباب قائل شي ومن کلي وجود غیر د نفي قائل شي شو شرات او ویزونه وغيرها دا ویزات دا خو تابعینونه دا ټولونه ثابت دي صعبونه تابعینون هم ثابت دي او که څه کو بیا نو انشاء الله دا حواله اندر کما له له کتابونه تابعینونه دا ختابه دره کوم را ګرري چې هغه چاږي کې شرکي کلمات او ګړې وړې خبرې پکې نه وي نو دا ثابت دي او څنګه نه ویناو بیا ثابت اندري او داسنه صرف وهم پرستی وهمیتوبي نغانون یو غټ عمل له زمونږ علاقه ده څنګه موږ خو د خدای په واسطه اذن ځکر له خصوصات ما دې مال کاپلي وینځي کوټه با یوسه نو ما دې مه اسپیټال ته راغلم ما نه کاپلي دل نې درڅو کورې چې ما ته شي خبره نه کړې نو ما دې نه نه ما یې نه وړي کوټه مైనా ویخه خبره ورته کوم جا وايي تاسو کور کې وینځي ما مت هر خبر او که دا ترسې چللای ما ته زور د کشته کنه وي خو دې مټه تباغوري چې مضبوطه راک کنه کمزوره را که کمزوري وکنه نو دا ګټه ورته څه نه selector کا پېدې شوې که چې لګې کاته غدار شوې دې چې تر بدلو جوې خبره تا کومه پرې مې دا ګټه ماته نه کوي او کډې راټه لېچو ورته دا واه لاښونه نه دي دې ورته چې زور کوي کنه دا ګټه ورته د دې ډول اوسه ولا کنه دا ارشه وي نو واخر نه تنگه مهل سی او یو وقا وقا را تخش اوه یه که دسیونیشی داغی دماغی بیماریا نیسا او که دسیونیشی نبیاد دیر کم کسی جاگید مسئلهی که نه نور مطلب داره که دا کسی دفا خبر یا دادای با مایدسی واید او در مشور آمیل با نو اگر خلقه که نه پیریانه وی خود سر خبری که نه خبری نه که غریب خواده کار کهیچ آقا ولی دا چی یاد خبر او کی یاد؟ او گوتایی او دیو دیو دا ویدیو دیو دیو فیدیانو ماتا کلا چیہا ماتشو؟ لان دگو را ہے ها ٹکسوه او اس مثال تور بانیو کاس بارا نوارتاو کاتن دارا دا خامخه خا. په داسره کفرکیږي بده او کله دا علامه ده نو علاماتو باندې سره خامخه خا. حجت نه ويلې بیا کار تر دا زموږ دا چې وي مسوميات ولې چوي دا په علاماتو باندې باور کيده کافرانه نه دي او دې کاش محمد الله تعالی محمد کائنات دی چې خبر و... که دا کوائن مستقبل که چاکارونا بکی گی او دعوه د دا معرفت تا سران و مطالعه دا علم غیب اپا عربو که کهانه و آغیبا یدعونا معرفت تا امور اید دعونا و دعوه بکورا دا معرفت تا امورو سنی دتیو چایی بدا گمان که دل پارو جاسوس تا پیریانو نه خبرونه ورکي یلقای لیدتا خبرو نور کئی و منم باڑی آغت آزام که چا آغت آئی مردیو فهم اللہ او نجومتی کړه داوود علم بالحوادث لاته یو کې د په مسل ده کایند و بل جمله الم غیب د امر تفرد بکل للا کله علم رب سبات او الارض الغیب الا لله لا بیره له العباد الا بالاعلام مگر چ الله خبر کې هغه طبيعه علم علم به در مغیبات یا الهام یا به طریقه معجزه یا کرامت او ارشاد کله استدلال بالامارات یا په نشانات سره پیګمه مزاجنه ممکن د دې د وجنې ذکر شیر فتاو کې دقائل وقت رویت تحالت القمر کی وز اس بغمی دا حالے کے یا مطر مطرق بے کون مطرق باران وریگ یا مددی د علم غیبی نا پا علامی سرندہ بیا کافر کېږي گی او کدے پا علامی معنی خجت و دلیلی سنو بیا خیر دے وصل اللہ و